Серед козаків стався розкол. Старшини правобережних полків не визнали нової угоди. Ним було відкрито період, відомий в історії України за назвою «Руїна» – період веснажливої громадянської війни та боротьби за владу.